ak zurekin pantzo hiri eta sorpresari gabe Alain da Akitaina Eukalde handdiko lehennakaria. Eta hemengo hautetxetarik batzuek e ganen daukute zertan eman gogu duten lehentasuna orai, ali zeleize egizarharrek laborantan partetelineak gerek bide etaana. Eta ondareko axuri mercatua, bisiki ongi joanda, axuri eta kaozo ko operati fensata, askar xaludute mugas bestaldean eta presio honean, baina almentura kestilerela aile alere aino ona, kese hastuko dauku, kaozo ko jamari eche gorrika. Autoelektrikoen erabilpenauzttu nahi da departmendu untan ere. Oktaraako autoelektrikoen kargatzeko guneak ka aplantatuko dira hogeita bozkinumetra gusiz bi.000 hamaz zapi Hondareko Departamentuko energia sindikata arira istudien egiteena. Eta hendaiaako gaztek ehien gaztetxea nahi Eriak dio ezin duela furnitu goainokoana gaztehelgetaratze bat egin zuten joan den larumatiana. Aroazpundu bat lehenik, zurikin Katalina. Mementoko sortzi, gradoko temperatura. Temperatura gorenak amairoa malau inguruan. Goizuntan uh, euri hara doak iguzkarekin, atxalde untan, bisikita patua eta euri askarrak baita. Aizze askarra ere iruguei kilometro lehen ean, itzemaiten dute. Goiteraziz, uain goren gatik Meteo Frantzek alerta huria eman duela egungo lapurdiko kostalaren zat eta Gipuzko eta Bizkaiako itxasbaztega, atik alerta iranian ezartzen dutela, oraino, egungu zian hogere, zazpi metra gorako uainen iriskua gatik eta erramezala, aizeak ere askar joko baitu. Autatu dute eskualde konseiluko presidenta, atzo izan da lehen bilkura eta sokesari gabe bezala, alegru ze, oraiarteko presidente sozialista, izan da gehien boskatua, antzinen intzaharita. Berrogoi minutuko berantarekin hasi da eskualde kontseiluko lehen bilkura. Virgini Kalmelz izan da gelera sartzen azkena eta gainontzeko autetxiak bere zain egon dira. Michel Bonak izendatu dute kontseilua zuzentzeko hau baita zaharrena eta gaztena aldiz Benjamin Del Gio, idazkari lanetan haritu dena. Euntalarogo hiru irukontxeilari biltzen ditu eskualde berriak, euntazazpi sozialista gehi ekologista berdeenak, berrogeita zazpi zentro eskuinekoak eta hogeita bederatzi fronte nazionalarenak. Presidentea, hautatu dute hastelen goizuntan, bi autagaien artean, alen juze orain arteko presidente sozialista eta Jacques Colombie fronte nazionalekoa. Bozketa sekretua izanik ere, ez da sorpresarik izan, eta alen juze autatu haizan da, euntazortzi bosekin, Jacques Colombiek hogeita bederatziuka eta berrogeita sei izan dira suri edo baliogabetuak. Gu aliz lehizia gezahar eta baktelemia gegekin mintzatu gira, bat gehiengoan eta bestea opozizioan dena, laborantza defendatu nahi du lehizia gezaharrek, bideak aliz agerrek. Nik nahi nuke laborantzana izan, uh, zanta gai hori zinez uh, enetzat eta eskoalegia intzat biziki importantara eta nahi nuke parteak laborantzana eginen diren uh, lanetan uberetan eta deliberuetan ere. Badut nik uh, beste harren bat biden partetik, egizu uh, bideak... Uh... Uh, Departamenduetan, departamenduak duzte uh, arrenatzen, eta guai iztutegi jozozik so biden arrenatzeko, eta beharko da horrede uh, zeidit uh, moldeatxe man, eta zenako ez uh, regioneko lurraldeak, uh, sozfuskadez arribidetan, bestenaz, Gure luraldetan, bideak Afrika mezelaukaren ditugu, uzparidugu fitiskor zerbait egiten. Tokiko laborantza defendatzearen alde lan eginen ere handi zento magikon berriak, euro eskualdeari begira aldiz, Matio Berge sozialistak. Presidenteaz gain, presidente ordeak ere izendatu dituzte, eta lantaldeak osatu dituzte arratsaldean. Hoitera zizio da repikatuz, angie, sento marizan endela gure gomita goizberi saioan ondoko minutetan eta eskualdeak ondoko bilkura eludeno txailian egin endo. Bestalde, urte ondareko asuri merkatua manera ezin hobian adioanda, Sibiroko asuria eta kauzo kooperatifentzat bederein. Usaian bezala Espainiako merkatuan izan da galdena guxia, eta azkar saldu dute. Alde batetik, Espainiako merkatuan asuri guti baita asasoinuntan, eta bestetik, hartzain kopurua, tipituz baitua, asuri askuntzeare, ondorioz, gibileratari da. Bestalde, frantziako merkatuan agas gutxi saltzen dute urte ondarean, eta ahate askuntzetan Zan diren eritasun kasuek ez dute tendentzia kambiatu uh, alere Jean-Marie Echegorri kauzoko zuzendariak errandaukun eh, bezala Franzian baita ere oroa Europan aragi gerota gutxiago jaten dela eta egoera ez da obetzekotan ez guk ez dugu senditu eh, behar da jakin dila bilabete aipatu da aragiak eh, kansera emaitena altzuela eta hortaz oraino ere sofritzen dugu, zenta haragi saltzen da, izan dain behikia, asorkia edo, edo atxikia, gutxo saltzen da, eta hori ikusten dugu, eta besteke, erraiten daukute, neke saltzen dutera haragia memento Informazio horiek jendek uh, behatzen dituzte eta kontsumoaren gainean behala ageri da eta behala markatzen da. Agi gutio jaten die, mena bortxan uh, ahain uh, diaten edo zer uh, vegetarri bilakatzen dira horiek? Ez dakit, vegetarri anuak bilakatzen direnez, baina uh, aragi gutio jaten da eta tendentzia hori bada egan ezake... Ez beharba mundu guzian, Europa guzian, xe urda, aragi gutio, diatendela urte, urte batetik, besterat. Kauzuko, jamari txegurri, laurentxe txeguenen, mikroan, ala izanikere horrein franziako merkatu anegoen dira egan bezala, esperantzarekin, hemen egiten den kalitateko ekoizpenak hein honbatetan atxikitzen alko ditula xalmentaka. Bestalde, donapaleuko, pijaren dirustazeko, amikuseko seko lamina, kelkarteak, diru bilketa, bat abiatu du, do la iru urte, plantan ez ari zuten, pij, do poen, informazio jeunez servitzu bat, gisha ontako, egituraren helburua informazio negune izaitia gazte entzat da, joan den urtean iru honbat bisita ukan ditu donapaleuko pijak, usaian pijegi xarako egiturek estadoko diru laguntza kukaiten dituzte, amikusekoaren kasuan ere alada, baina jaskoak atipitu dirilakoan egitarren ganatitzultzia arabaki dute, aktivitatearen dirustatzeko eta permanentearen soldataren sortatzeko dute diru bilketa kampanya antolatzen beraz, lagundu nahi duena amikozeko lamina kelkertiarekin harremanetan jarditeke. Eta 2008. urte ondareko, ogoita, 5 kilometra guziz, auto elektrikoen kargatzeko gune bat izanen da, Departamento mailan, eunta ogoi izanen dira, eta berroita amalau, Iparoskalerri untan ZDEPA, Energia Sindikatak, daraman SEDEA, SEDEA, SEDEA, Otoelektrikoan jabilpena emendatzeko sedez, zdepa, Departamentuko Energia Xindikatak, Departamentia kargagunez hornitukodu. Eta kargagune hoik, energia berriz tagarri ez elikatuk diateke. Nathalie Poit, c'est-à-dire qu'il n'y a Toutes les bornes seront alimentées en énergie verte, donc d'origine renouvelable. Bille départementale, qui a été à 35 km 6, cargagune est-elle qui a été décrit. Mais la cargagune est-elle qui explique Nathalie Poit. Il y aura une carte qu'on pourra retirer au syndicat d'énergie en faisant la demande soit par Internet, soit par téléphone. Elle sera délivrée. À ce moment-là, on pourra badger et faire la recharge de son véhicule. Cargagune est bi milata mesorti courtia gabe pendant euh, au moins les 2 ans d'implantation de l'ensemble des bandes sur le département Eta gaur egon sindikata herrieken harremanetan txartzen ari da karga gune horien jartzeko ados diren jakiteko eta zehazki gune egokiena unden ikusteko. Donostia 2000 amasei, kultuririburu urtearen barne hainbatek taldi izanen dira urtean. Horien artean, stop war, gerla, geldi, festivala, marxoren ogoita bostetik, ogoita saspirat, Bob Geldof eta Nick Loh musikaliak, nazio artean ezagutuak horri dira. Bob Geldof musikali ingaiatua da, eto Etiopiako goxetearen zant, edo beste sede berezi batzuan alde eginditu, konzertua ondiak, Donostiako festivalian musika nagusi izanen da, baina izanen dire ere itzaldiak nazioarteko aditueken munduan diren gerla edo gatazketaz. Eta urte berriareken endaiako gazte esan, a esanbladak, baionako errikoetxeak gaztetxearen inguruan hartu bidea, endaiako hartu dezala aldarrikatu dute. Urtiak dramatzate, endaian gaztetxe bat galdatzen, errikoetxeak dio momentuz estuola, eraikin ikortarako, laru matuntan elgeretaratze bat egin dute, aitorgerazkin lankidea anizanda. Endaiako gaztea zanbladak urteak daramatzak matzak gaztetxe baten aldarrik apenarekin. 2006 urtea, gaztetxeak ausatuko den urtea izatea eskatzen dute. Horretarako bainonako errikoetxearen jarrera adibide gisa jarri dute. Endaian Udalgobernu aurrerako jago bat izan da gaztetxearen aferari irtenbide bate batea espero dute. Iker altuna, hendaitz gaztea zanbladako kidea. Geni, bueno, exerionako bainonako, eh, hortu dutena eta, bueno... Ikusten, ikusten da, da errikotxeak ere lor daitezke da akordioak eta gaztetxeak ere posile da errikotxeak egin. Bueno, Endai ari behira, ba, ba, beste arrazoi bat edo, gure alde edo, e, borondate, itazko borondate bat okidezak da, gazt, gure ezako gaztetxeak lortzeko. Endaiako errikotxeak dio, herrian erekin ikestagoela momentuz gaztetxearen zat, eta herriko elkarte askok behar hori dutela. Hendaileko hiriardian kokatua Zuzailen egoitza zaharra leku egokina izango zen, bertan herriko elkarte eta gazteetxe egokitu daiteke. Baina irudi hiru urte beharko dira erekina egokitu daiteke edoez jakiteko. Gogoratu behar baita aurreko gobernuan batiz salaberria appezak ere hitz ziela gaztetxearen proiektua aztertuko zuela eta bi.000 hamaika urtean he taldea elkarte gisa sortu itzinatik ere hendaileku gazteak hondartza osoko etxe ust bat okupatzera iritzi zirela 2.000 bederatziko udan. Eta bururatzeko pilota berezkoen buruzburukako xapelketaren kondu atzo garatenean nontxaraz bi partida jokatu beharak ziren, ez da bat baizike egin, etxe berri kolpatua izanki, hospitalen kontra egin behar zuen partida, ez du egin alizan behar, zoporregindu, eta bestian Filip Bielek, doidoietarik irabazidu, Bixente Laskan horren kontra, irukintz ez, berroi eta ogoita ama zazpi biele entzat segitzen da behar xapelketa, eta elduen egan Dona pale hono ualtari izanen du pagian Hori baino lehen, besperan, elduen ebiagoitzean Baigurin, jokatuko dira bi partida, erriaren atrinketean Atxaldeko xeion taigoiti, bonet behel txamuleten kontra Eta eskurra, moz ondartzen kontra Goizberri saioarekin goazen aintzina Beako bat nazuarteko berrieri orai Eta tirabirak, hein goreinean, siita eta zuniten Joden, Asteburuan Saudi-Arabiak berroita zazpi presoera hilditu, eta horien artean, Nimr al-Nimr erliok argudun siita, eki aldeertaineko eki aldeetan. izan dira horren ondorioz, bereziki, iranen Saudiak embaxaten kontra, hageman diplomatikoak eta komertzialak mostea ekarri du horrek, eta Saudi-Arabia bezala dute beste eki alde batzuk, Emir egi batuek, Bahrainek edo Sudanek. Da, Europak batasunak, estatu batuek, Eruziak eta Txinak egora lasaitzera deitu dutela. Artur Mas ez babesteko erabakiak ondorioak ditu. Kupeko zerrenda buru zen Antonio Bañozak diputatu izaitari uko egin dio, bere alderdiaren erabakia. Ezin baitu, defendatu Jons Pelsi koalizioko erzek demora pixka bat gelditzen dela asteburua burua dio, eta legeak finka duen azken epea haitzin. Akordioa egin garria dela erganez, Artur Umas berak agirraldea egin behar du gaur. Eta da esek Libiako petrolioa dio gandu. Jadanik egana zuten, eh? propaganda bideobatean, maien talde jihadistak erasuak burutu ditu eren egun altzedra eta jaz lanufeko petrolio Ekoizpen gune horiek geldituak dira urte batuntan, gerraren gatik mainen lehenago petrolio esportazioaren euneko latanoia ordezkatzen zuten, ben jauade hiri estrategikoa ere beren eskudute. Goizberiko gomita zuzenean euskal irratietan. Angi ezento marriak itania eusko aldeko ezkerreko aute txiberia gure asteartuntako gomita. Galderak egin, goiz behiren Facebook edo Twitteraren bitartez.